Kom met kalmte. Abu Qatadr al het vertel, terwyl ons saam met die profeet salallahu alayhi waslam gebed het, het hy een geraas van mense achterom gehoor. Na die gebed het hy salallahu alayhi waslam gesê, wat het met julle gebeur? Hulle het geantwoord, ons was hastig vir die gebed. Hy salallahu alayhi waslam het gesê, moet nie hastig wees vir die gebed om te staan in die saf gebedsry nie. En wanneer jylle ook al kom vir die sala, moet jylle met kalm te kom en bid, wat jylle ook al krij van die sala met die mense, en voltooi die res wat jylle gemis het.